Ogoi garen korrika abiatuko da heldu den marchuaren ogoita mahean, diotik bizkaiatik iru nierateltzeko apirilaren bederatzean, horren aurkezpena eginda atzo, Bixente Klaberi Aekako erakaslea gurekin dugu orta zmintzatzeko egunoan. Zurekin e, solastatu aitzin, e, berba aurtengo edizioa prestatzeko edo atera den bideoaren e, zati e, bat, entzunen dugu, piskat, lema gogoan e, sartzeko. indar bat Entzuteko eta esateko modu bat Bizi poz bat bat zuk. Zuk. zuk zuk Eta zuk ere bat egin dezakezu. Izkuntza Kultura Mundu bat Izkuntza Kultura Mundu batzuk. kuantuk bat Izkuntzen eta istunen berdintasunaren aldeko jairaga onbida tzen zaitugu mundu unibertsalagoa sortzera Ogei garren korrika, martxoaren ogeita marretik apirilaren bederatzira, otxan diotik iruñera. Batzuk, beraz, auktengo lema batzuk, itzen arteko joko bat. Zer da lema horren e, gibileko idea, Vicente Klabehi? Ben, bonbe bai, batzuk izki handiz, beraz nahi izan dugu irurikatu hainitasuna. Uh, gu gira mundu hontan uh, euskara, euskaraz, ba, hondefinitzen badugu euskaraz zer den da euskara da hizkuntza bat, uh, kultura bat eta mundu bat, baina mundu hontan ez gira bakarrak, badira hizkuntza, kultura eta mundu batzuk badira eta gu hortan gira, beraz hartzen badu osoan, Uh, batzu zu nahi du uh, irudikatu uh, ainista hori Gero bada beste manera bat ere ikusteko bat uh, izki handiz, eta zuk izkitipiz, baina luturik ere bai, uh, Eta bat hori esplikatzen duen bezala Euskara dela, hizkuntza kultura eta mundu bat. Eta zuk, e, zuk e, kurrikak gombidatu nahi zaitu parte hartzeko, eta zuk ere e, bat egin dezakuzu kurrikarikin. E, Euskara ikasiz, edo erabiliz, edo e, albidetuz, edo hiruak berdin. Mm, batzuk, beraz lemaren dako. Joitera zen dugu, ogoi garen edizioa dela, ogoi garena izan ki, zemaki bila, zerbait berezia izanen du korikak? Bai, zerbait berezia beren uh, sorprexa izanen da, bilbide antzear uh, izanen dira, bai sorprexa batzu. Uh, dena den, sorprexa, pasatzen delarik, beti bera, sorprexa bat, eh, guk antolaturik edo, edo uh, korikalariek antolaturik. Baina bai uh, egia dela hogoiigaren uh, uh, erizi hori hogeira uh, zenbaki bogubil bat, ba, zenbaki in ere bai eh, aurra handitu da. Hargirara um, bai uh, sorpresa batzu prestatzen baina no momentuko uh, isil zengira eta uh, parte hartu beharko duzue Urteroen uh, kogikaeduzetan beste kogika eruzisietan bezala ikusteko zer izan den. Jende batzu omenduko? Bai, hori uh, da konstante bat, korrika badelarik, bada kantu bat, bada lelo bat, eta badira omenduak. Uh, ogoi garena, uh, gure aitetamak, kakotzen artean, uh, momentu batean izan dira pertsona batzu uh, uh, zuragarri bezain ero, errandugu uh, atzoko prentsaurrekoan, nik gehi tuko nuke auzartak izan dira pertsona horiek sortzaileak asmatzeko uh, korrika lasterka eta hallaori euskal irrjosoan hori eimportantara azpimarratzea ekintza hau pasatzen da euskal irrjosoan ipalean naiz eta naiz igualean Eta beraz, horiek, ukantzuten, estatikit nondik, baina ideia hori, uh, laster kantolatzeko, kilometroz kilometro, uh, likukua pasatzeko, euskaren sustengatzeko beraz, uh, nolaz ez, aurten, uh, goi garrena, uh, bai, humendu, <laughs> uh, idea eta sortzaileak ere. Izenik Is, ipatzena lote da? Momentu kotz ez, se uh, sekretu, eta nik... Eh? Zenbat sekretu, gauza, <laughs> simpli batengatik, karkulatzen nuen, uh, eta <laughs> nik ere bai nire ikerketak egin beharko eta lehen kurrika uh, izan zelarik, lehen kurrika izan zen mila beratziunta larugoian, bon, doi banakian uh, ibiltzen, beraz uh, <laughs> beraz beharko dut uh, ikerketa bateraman ikusteko mm -hmm. ziren bai benen biztandena sortzaileak, eta ez nuke eran nahi ere ez, ne horrez azteko. Mm -hmm. Dura bi urte kohika urepeletik abiatu zen, ohoitzen gira. aurten ten eh, 8an dion emanen du, lehen ujatsa, bizkaian da 8an eh, bada jasoin berezibatz, nako 8an dion? Um, duela bi urte bukatu zen, uh, beraz, duela la urte uh, bukatu zen baionan beraz erabake izan zen uh, Dula biurtteko korrikabiaraztea iparlean, eta beraz heedetzia uh, emedattze gain zen uh, rePetik bilbora Bizkaian bukatu zen eta erabaki genuen Bizkaitik uh, begi zabiatzea eta ttzenan dio bon, usu hasten uh, da olako iritsipi batean eta finitzen da hiria handi batean behar direlako beste infrastruktura handiagoak. Eta um, otsandio behin Bizkaian baita eta galera izan izan baitzen pausaturik beraz guk baikorki erantzun dugu galderari Otxan diotik abiatuko dela kogika ejan dugu Iruñarat helduko da Iruña eta kogikarren arteko aagemana ezta beti idilikoa izan orgeiten hal bali badai Iruñaan pasatzeko arazoa arazoak ere izan zituen momentu batez politika aldetik. Iruian bukatzea ondoko edizioa Nafajoa begi hortan aldaketa biz izan du Nafajoa hortan sinbolikoa bezala ikusten duzu? Bai, simbolikoa da, begi egana antzi dut zomba gerren zen uh, izan genituen kriston uh, arrazoak sartzeko irunean. Uh, iruneko irri, irrikoetxeak etzuen, uh, etzuen nahi, azken moentuan, azkenean. Bon, Untsa iragantzen, hori uh, bon, zen garai bateko historia, uh, orain uh, pixka bat politika mailan kanbiatu da, irrikoetxean ere bai auzapesa uh, aldatu da, Bai, borta pentsatzen dut eta espero dut, borta zabalik ditugula, uh, gu etortzen gira gauza simpli baten gatik, eh? euskararen sustengatzea eta uh, pentsatzen dut ongi etorriak zen eta haraz hori gabe uh, irunean, besta bat antolatzeko eta, eta uspatzeko gogei garen korrika hori. Bestak uh, gustu berezia izanendora. dora. Bestadera bai. bai, bi urte guziz korrika itzordu markatua, baina ez besta bakarrik, ze funtzio betetzen du aekan korrikak? Lehenik korgika itz horrengi beetik behar dira fen badra parte, parte desberdin batzu badugu uh, lehenik korgika kulturala. Euskallegi eh, osoan hilabete hilabete batez eh, ekitali desberdin batzu ontolatuak izan hand eta antolatu dira korgika badelarik edo izan uh, antzerkiak Antalia kontzertuak uh, baskariak denetarik, beraz badu parte kultural hori, Uh, antolatzen bai korrikatipi uh, iparalean esko, eta igualean iparalean eskola guzietan proposatzen dugu korrikatipi bat jakin behar da useru duela bi urte zazpimila uh, haurek parte hartu zuten uh, korrikatipian iparalean eta karrikara joan ziren uh, erakustea duten atxikimendua euskararekin, beraz uh, hor bada meste parte bat eta badugu hirugarren parte hori uh, korrika mm, korrika eta funtzioa da guk aldidarrikatzen duguna da e, ikastea da gauza bat da eta erakastea eta guk betetzen dugu funtzioori baina erabilera inportanttara bai bizi osoan. Biz ta be e, ikastea eta erabilera e, batak atxikitzen du bestea. ikasle batek ez badu kanpoan erabiltzen bere eguneroko bizian euskara, eta gure gurego eskolara ikastera eta egiten denak berdu jakin zergatik astean bi aldiz egiten da gure zentjora hizkuntza baten ikastera hizkuntza bat ikasten delarik da erabiltzeko eta funtsuri nahi dugu bete kurrika efektu bat izaiten da euskaltegietan kurrika efektu bat e Ez baita ikasle gure uh, ikasleku uh, baina efektu bat, ala ere baiz, eta batzuek uh, gure hasten dira uh, ikas, uh, gure gau eskoletan, partartzen dute, gero uzten dute gau eskola razoindez berdinen gatik, eh, lanagatik, edo, uh, edo nik dakita zerren gatik, baina beti horra gertzen dira prest laguntzeko kurrikak korika, baitu mazia hori, eta antolatzen dugularik, eta kurrikak pasatzen delarik, iku. Usten da, argi, eh, jenden aurpegietan, eta xori, en, xoietan ikusten dira dirdirak, beraz. Efektua urtan da, bai, efektua Euskal Herrian bada, bada Euskal Herritik kanpore bai, zenta ikusten dugu gero eta gehiago munduan zehar korrika desberdin batzu antolatzen dira eh, korrika badelarik Euskal Herrian, eh, gure korrika sustengatzeko. Ikusten da ere, bai Bretañan eta, eta Irlandan antolatuak izan ziren, ere bai, eta antolatuak dira orain aurtero korrikak. Mm -hmm. Elduen Eskualduntzean ari da Aeka Txartza Eginduzie Joanden Ilabetean. Iparagusko alerian ikasle kopurua aldetik zertan gira? Zertan ziste? Bai, beraz auk den dira hutsuak beraz urtero bezal urrian eta aurten bad ditugu 1100 ikasle gure gaueskola desberdinetan iparalean. Hoiek bad ditugu 13 eta 14 desberdinetan eta ere bai ekan ditugu formakuntza alusiagoak e, sei labeteko ikastaro trinko batzu antolatu ditugu eta hortan ditugu orotarat e, eta talanari lotu uriko ere bai betugu eta beste berreun bat ikasle bat ditugu, beraz orotarat mila, mila iruguerun bat ikasle bat dugu gure zentroetan. Mm, kopuru horiek nola baloratzen gizartea gizarte aski da gehiago behar da nola ikusten duzien? Ba, beti gehiago behar da hori segur, e, zenbakiak, zenbakiak, e, zenbaki horien e, gibelian erbai, baditugu seetasun batzu e, eta tendenziala ere, piska bat, guk ikusten dugun tendentzia da, jendea egiten da eta nahi du Euskara ikasi albezain fit eta denbura guti pasatuz gure zentxoetan. Hori, maleruzki, ez da posible, joan behar da, nik, uh, hori, gaiten du, nire ikasler, uh, uh, izkuntza edan behar da, edo ian behar da, baina ikasteko, beh, eh, ikasten da, hori, ez da problemarik, baina denbora pastu da pasatu behar da pizka bat, jendea da aski denes salbatzeko hizkuntza ez, ez dut uste. eta horregatik gu ezgira bakarrak eta behar ere ezgirela bakarrak bogokatzeko hortan, baina aski ez, azken hizkuntza asken erakusten dute, kriston e, indar eraman behar dugu, baina e, gu araire aski mugatuak gira muentu batean eta e, Hor, uh, gure gizarteko politikariek, behar dute ere bai, uh, tresnak ezari uh, gure hizkuntza salbatzeko, zenta aipatzen dugu uh, ikastea, baina izkuntza salbatza ere bai. Uh -huh. e, Mezua berazi guria, eta erakasileak ere eskar zirela komunikatu zen hor, sartze gara iortan, ez Bai, e, momentukotze be e, azken momentuan atseman ditugu gure irakasleak, beraz e, ba, eskeratu behar ditugu, zenta ebia erran oiek gabe e, gure zentruak ez dira ibiltzen, e, gur gira laguntzeko, baina oiek era maiten dute kriston lana, beraz ban, ahekaren e, izenean, emil esker irakasle laguntzaile guzi e, oieri, Uh, beti badit gura beherak eta kurso bat irakaslerik gabe be guk eta ari gida haina gozten bazterrak atxe maiteko eta bezkenean atxe dugu zaila da batzuetan baina atxe maiten ditugu Beraz seri bigatuko du goigarren kurrika biatuko dela alduden marchoren uguita magiana diotik dio tiki iruñeraltzeko apirilaren 9an bai kantoren bea gira no gekinen du bai Kantuak, izanen da hor, atzu, du nozian zen lehen aurkezpenak, horikaren aurkezpenak, eta izanen dira, askifite beste aurkezpenak, be justoki, kantu hori aurkezteko, badugu maketa, baina maketak ez du, zaila da, raitean nola izanen den maketa batekin, laester, zaroban egin endugu, edo prentsa horreko bat, edo aurkezpen Nola izanen den, nokin duen, ez? Uh, Nola izanen da, be, beti bezala izanen da polita, zentanik ah, kantu guziak maite ditut, politikari baten erantzuna egiten bizo. Oartzen uh, <laughs> Eta, bainan, bainan, uh, kantua da beste gauza ba bat, ba ez sekreto bat, bainan. Oh. Uh, bainan, laster jakinen duzue, uh, baina, beti bezala, baina, eta emanendu du inbeia parte hartzeko, uh, korrikan hori dudarigabe. Ibilbidea bilbidea aurkestuko da berantxago, ere? Ba, ebilbidea hor jala ere erraiten eh, aldut eh, izanen dela ari gira, azken egiten, eta ebilbidea izanen da pasako da mm, ipar aldean igante eta hasteleen batez. Hor eh, tenoreak eh, ez ditugu, f, bon, badugu ideea bat, baina alda daiteke ere bai baina, Uh, voilà, axtel, uh, igante eta aztelen batez, sartuko uh, mugatik beraz, agnegitik, eh, sartuko da, agnegit, agasi, gero kambo, ustaritze, bayona, miagitze, uh, getaria, azkaine, sara, azpagne, izturitze, dona paleo, maule, muskuli eta berriz pasatzen da gero joaiteen da baigo ino. Ateratzen da eta joaiteen da nafaguarat eta berriz sartzen da e, iparalean e, endaian. Eta egiten du itzulitipe baten endaian eta berriz egualdera joaiteen da. Beraz, igande eta astelean batez. Kuntzada, setasun orientzat, Bixente Klaberri Emilesker, kohika ihatiauetan dena aurbiletik segituko dugula, Be unso sigilaneana albezain besta polita prestatzeko besta bat txete ba ba adio